Kom amal, let ons nou bykie kom sit en luister, spits die oore. Kom ons kyk een bykie wat het Jacob sy seens alles gedoen. Julle onthou ons dat ek julle vertel het van sy seens wat hy gehad het by sy verskillende vrouwe. Nou laaske dat ek julle nog nie vertel van Benjamin nie. Benjamin was Joosef sy broer, so jakob het nou 12 seens gehad en een dochter met die naam van Dina. Die seens sy naam was Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Joseph en Benjamin. Dit is daarom vreeslik baie kinders om te hee, maar hulle was allemaal gelukkig en hulle het goed saam gelewe. Hulle het nou allemaal saam met Jacob in Kanaan geblei. Onthou julle nog dat vader Jacob sy naam verander het na Israel toe. Nou goed, dit is dan Israel met sy twaalf seens, sy vrouwe en sy een dochter wat in Kanaan geblei het. Jacob was baie baie lief gewees vir Joosef. Hy het sy anderseens ook lief gehad, maar vir Joosef het hy so bykie bederf, want hy was baie lief vir hom gewees, want hy was hulle ou man toe Joosef eers gebore is. En hy het n speciale kleed vir Joosef gemaakt. Dit was 'n lang kleed en het verskillende kleure ingaat en het was rechtig baie mooi. En die broers het nou gesien, dat Jacob vir Jozef 'n bykie liever is, as wat hy vir hylle allemaal saam is. En hylle was so vies vir hom, hylle het hom somme gehaat daar oor. So erg het hylle hom gehaat, dat hylle nie eers met hom mooi kon praat nie. Jozef het ook drome gekry, en dan het hy sy broers en allemaal daarvan vertel. En daar oor het hylle hom nog ook gehaat. En hy vertel hulle toe, kyk Ek het gedroom gister aand en ek het geseen dat ons bezig was om gerwe op die land te bind, toe my gerf daar rechtop gaan staan en hy blij toe so staan en al die ander gerwe wat jylle gebind het, kom buig voor my gerf neer. Weet jylle wat a gerf is? A gerf is wanneer een mens op die land koring gaan oes, en jy vat die koring, en jy sit het in een bondelkie by mekaar, en bind het met die tou vast. Dit is om 'n gerf koring by mekaar te sit. Nou, dit is wat hy gedroom het, dat sy gerf staan en dat sy broers in dan nou buig voor hom. En sy broers vraat hy voor hom, wil jy nou miskien oor ons regeer, of wil jy nou oor ons heers? En hy het om nog meer gehad oor sy drome. Daarna het hy nog een keer gedroom, en hy het ook vir sy broers kom vertel, en hy sê vir hulle, ek het een droom gehad, en in die droom het ek gesien, die son en die maan en elf sterre het voor my neergebuig. En toe Jozef sy pa die droom hoor, dit is nou Israel of Jacob, toe sê hy vir hom, wat vir die droom is dit wat jy gehad het, moet ons nou kom en ons moet nou allemaal voor jou kom neerbuig, ek en jou ma en jou broers, nie man en sy broers was baie afginstig op hom. Maar Jacob, sy pa of Israel, het hierdie droom onthou. En op een dag, het die broers allemaal die dieren opgepas in die land, maar Jozef was by die huis, by Jacob. En Jacob sê toe vir hom, Jou broers pas hierdie dieren op, ek denk ek moet jou stuur om vir hulle bykie vars eetgoed te bring, en bykie te gaan kyk of alles nog goed gaan by hulle. En Jozef was gehoorsam en hy het gegaan om te gaan kyk waar sy broers is en hoe dit met hulle gaan. En hy moes toen nou een keer gaan, want hulle was toen nou al in doodtan gewees. En hulle het vir Jozef van ver afsien aankom en hulle het toe een plan gemaakt. Hulle wou van Jozef ontsla raak en hulle sê vir mekaar, kyk, daar kom die dromer aan, kom ons maak hom dood, kom ons gooi hom in een van die pitte, dan sê ons net, een besoedelde wees hy het hom opgevreet dan sal ons sien wat van al sy drome word. Maar toe Ruben, die oudste boete dit hoor, toe sê hy, nee, nee, nee, nee, kom, laat ons hom lieverste nie doodslaan nie. Kom, ons gooi hom eerder hier in die pit, dat hy hier in die wildernis bly. En toe Joosef by sy broers kom, toe trek hulle sy prachtige kleed, wat sy pa vir hom gegee het, uit, en hulle gooi hom in a put Maar die pit was leeg, daar was niks water in, daarom nie. En hulle het gaan sit en hulle het nou bekie brood geëet en gekeier en toe sien hulle, maar daar kom een klompie mense aan. Dit is nou die Ismailite wat daar verbykom met hulle kamele. En hulle is mense wat altyd die spisserie verkoop het en balsem en gom op hulle pad af na Egypte toe. En toe sê Juda aan sy broers, wat sal het nou help as ons om nou doodgemaak het, en daar kry ons niks vir die hele saak nie. Wat er wens sal ons nou daaruit put? Kom, kom ons verkoop hom aan hierdie klomp Ismailite. Maar laat ons hom nie dood maak nie, want hy is darm ons broer. En toe hierdie Ismailite daar hulle kom, toe trek hulle vir Jozef op by die put en hulle verkoop hom vir 20 sikkels silver. Nou moes Josef saam met hierdie mense gaan na Egypte toe as een slaaf. Maar Robin was nie bij gewees terwijl hulle dit doen nie. Want hy wou vir Joosef achterna by die put gaan uithaal het skelmpie sodat niemand dit weet nie. En toe hy daar kom, toe is Joosef weg en hy skeur sy kleren en hy sê vir sy broers, wat gaan ons nou maak? Die sien is nie meer daar nie. En wat moet ek nou, waar moet ek heen? Wat moet ek sê? Hy het verskrikkelijk paniekerig gewees. En toe vat hulle 'n bloed van 'n bok en hulle smeer Josef se kleed vol van hierdie bloed en hulle stuur toe iemand vooruit met hierdie kleed na hulle pa Jacob toe met die woorde Dit is nou wat ons gekry het kyk toch of het nie u seun se kleed is wat ons daar gekry het so vol bloed nie. En Jacob het na dit gekyk en hy het dit geerken as Josef se kleed en hy het vir hom gesê, dit is 'n besoedelde wees wat hom opgevreet het, Joosef is heeltemaal uit mekaar gerik, en toe skeer Jakob sy kleren, en hy trek een rauwkleed om sy jepen, dit beteken hy het nou baie hartseer gewees, en hy het sommer vir baie daalang geheil en hartseer gewees, omdat hy nou gedink het dat sy sien Joosef dood is, en intussen het Joosef nou in Egypte aangekom, en die klompie mense wat hom gekoop het, het hom weer virkoop aan die dienaar van Faroe. En hierdie man was Potiphar. Joosef moes ook in sy huis werk, en dit het baie goed gegaan met Joosef daar, hy het goeie werk gedoen in die man se huis. Maar een dag, toe het Potiphar soe vrou gesê dat Joosef iets gedoen het, wat hy rechtig nie gedoen het nie. Hulle het om vals beskillig, hulle het gejok, omdat Joosef nie wou doen wat hulle wou heen moest doen nie. En toe gooi hulle om in die tronk daarvoor. En daar sit ons arme Joosef onskillig nou in die tronk. En eendag, terwyl Joosef nou so in die tronk sit, toe kom daar nog twee manne aan, een bakker en een skinker. Nou hulle het vir die koning van die Egypte gewerk, vir die faroe, en hulle het iets verkeerd gedoen, en toe was hy ook kwaad vir hulle, en hy gooi hulle toe ook sommer in die tronk. En daar het Joosef nou vir hulle ook geleer ken, en het hulle mekaar daar gehelp. En toe, 1a, toe droom hierdie manne, elkeen, a droom. En toe Joosef die volgende ochend by hulle kom, toe sien hy dat hulle bykie ontstemd is, en hy vraag vir hulle, manne, wat is fout? Kan ek vir hulle help met iets? En hulle vertel toe vir hom van hulle droom, En hulle sê, maar daar nou niemand wat vir ons seker sal kan help en sê wat hierdie drome beteken nie. En Joosef sê toe vir hulle, miskien is hierdie drome van die Elohim af, van die vader af. Laat ek hoor wat daar aan gaan na, nou, daar nee, kan ek vir julle help. En die skinker vertel toe eerste en hy sê, in my droom was daar een wingerdstok voor my. En aan die wingerdstok was drie ranke. En dit het, het gebod en het het bloesels gekry en het het prachtige trosse gedra. Baie gesonde druive, ryp druive. En die beker van die faroe was skielik in my hand. En ek het van hierdie druive gevat en in die beker van faroe uitgedruk. En ek het die beker weer in sy hand teruggegeen. En toe sê Jozef om, die drie ranke is drie daal binnen drie dae sal jy weer terug wees by jou werk, en jy sal weer alles doen soos wat jy voorin gedoen het, en vir Faroe wijn gee. En hy sê vir hom, maar as jy nou uitgekom het, onthoud toch een bykie van my, laat Faroe my ook hier kan kom uithaal, dat ek nie vir die rest van my leven, hier in hierdie oud tronk moet sit nie. En die bakker vertel toe ook verder sy droom, en hy sê vir Joseph, daar was drie mankies met wit brood, op my kop gewees. En in die boonste mankie, was allerhande eetgoed vir Faroe, dier die bakkers gemaakt, lekke brode, en die voels het dit uit die mankie, boe op my kop, weggepik. En Jozef sê vir hom, die drie mankies, is drie daal. Binnen drie daal, sal Faroe jou kop verheef. Hy sal jou aan een paal ophang, en die voels sal jou vlees van jou afwegpik. En precies op die derde dag, toe laat half Faroe die skinker en die bakker, want dit was Faroe sy so verjaarsdag gewees, en hy het toe vir die skinker sy werk teruggegee, maar die bakker het hy toe opgang, net soos wat Jozef gesê het het gaan gebeur, vanuit die se drome uit. Maar die man, die voorman van die skinker, Hy het nie Josef gedink nie, hy het heeltemal van Josef vergeet. En so het Josef dan nou nog 'n ruk in die tronk gesit. En na 2 jare, toe droom die Farao 'n droom. En hy sê toe vir sy mense: "Kry iemand om hierdie droom vir my uit te lê. Ek wil weet wat dit beteken." en sy dienaars het baie mense laat roep, maar niemand kon vir hom vertel wat het beteken he, en skil toe onthou die skinker van Joosef in die tronk, en hy vertel toe vir die vader, en die vader sê, nou maar gaan haal daar die man, laat ek met hom kan praat. En hy het vir Joosef gaan haal, en hy het hom bykie geskeer, want sy baard het nou al vreeslik lang gegroei. en hy het hom mooi gewas en mooi aangetrek, en hy het bring hom vir die koning, en die koning sê vir hom, Joosef, Ek het een droom gehad, en daar is niemand as vir my kan sê wat dit beteken nie. Maar ek hoor, dat jy net een droom hoef te hoor, dan weet jy wat dit is, wat dit beteken. En Jozef sê vir hom, nie ek nie, maar Elohim, my vader, sal seker vir jou een ginstige antwoord gee. En Faroe begin vertel, en hy sê, ek het gedroom, ek staan op die wal van die groot Nile En 7 koeie het uit die rivier uit opgekom, wat vet van vlees was. En hulle was baie mooie koeie gewees. En hulle het gaan wei in die rietgrasse. En na hulle, kom daar nog 7 koeie uit. Maar hulle was maar en lelik. En daar was amper geen vlees aan hulle gewees nie. Ek het nog nooit in die hele hele aarde van Egypte, sikke lelike koeie gesien nie en die maar in die lelike koeie, eet toe die 7 eerste vet mooi koeie op. En hulle het nie eers vet geword van die vet koeie wat hulle geëet het nie, hulle het so maar gebly. En toe het ek wakker geword. En toe daarna, toe kry ek weer een droom. Toe sien ek in hierdie droom, 7 vol en mooi aarde skiet op uit die aarde, aan 1 steelkie. En na hulle spraai daar 7 aarde uit, wat dor en maar en dier die wind verskroe was. En die 7 maar aarde, het die 7 mooi aarde verslind. En ek het hierdie goed vir die mense vertel wat my moet kan help met hierdie drome, maar niemand kon my help nie, niemand kon vir my sê wat dit beteken nie. Wat sê jy nou, Joosef, beteken dit? En Joosef sê toe vir vader, hierdie twee drome is precies die selfde ding. Dit is nou eindelijk vader wat vir jou waarskie oor iets wat gaan gebeur, so dat jy kan gereed maak. Die sewe vet koeie is 7 jare en die sewe mooi aare is ook 7 jare. En die sewe maar en lelike koeie wat na hulle opgekom het is 7 is 7 jare en die 7 maarare wat dier die ooste wind verskroe was, sal 7 jare van hongersnoot wees. Dit is wat het beteken en dit is wat my vader in die hemel beplan om te doen op hier die aarde van Egypteland. Kijk, daar kom 7 jare van groot oorvloed, baie kost, baie van alles wat ons nodig het, maar daarna sal nog 7 jare van verskrikkelike hongersnoot aanbreek. So dit sal goed wees as Farouw dan nou iemand kry om kost by mekaar te maak, terwyl daar nou sikke goeie jare eers voorlee, voordaar die vreselike hongersnoot aanbreek en dat ons kost en ons store kan hee vir daar die daal. En Farouw het geluister na wat Joosef gesê het, En die vader besluit toe somme ook net daar, dat Joosef die man sal wees, wat tweede in bevel geplaas word, om al hierdie werk te doen, om genoeg oeste in te samel, so dat hulle vir 7 jare kan oorleef. En hy het vir Joosef mooie kleren laat aantrek, en een ring aan sy vinger gesit, en Joosef was net 30 jaar oud, toe hy die koning gaan help het met hierdie werk, En Joosef was een baie, baie belangrike man, net die koning, koning Faroe, was bykie belangriker, dis nou waar Joosef nou gewerk het. En Joosef het nou elke oes wat ingekom het, gevat en geber, hy het net genoeg gegeven vir die mens om van te leef, en die rest van die koos wat oorgebleid, het hy alles geber en geber en so het hy verskrikkelijk baie koring en meel, en millies, en allerhande soorte kosse by mekaar gemaakt, en het in grootskure gebare. Later kon mense nie eers meer tel hoeveel kosse by mekaar gebare het, en by mekaar gemaakt het nie. Dit was ontzettend baie. Maar, ons gaan nou net tot daar gaan vandag, dan sal ons een volgende keer gaan kyk wat nou alles gebeur het, met hierdie koos, wie dit allemaal gekry het, en of die rotte dit somme net opgeeet het. So jylle moet n lekker tykje verder he, en bid, en vraag vir Yahshua, om ons veilig te bewaar.